Salmul 262 cu una sfântul Apostol Pavel Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă Domnul Isus Hristos pe drumul Damascului te-a întâmpinat și un apostol a câștigat. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă prin Anania Duhul Sfânt asupra ta a coborât, de pe ochii tăi au căzut și de orbirea cealăuntrică te-ai vindecat. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă Ucenici Domnului în Damasc ai câștigat și ei de ura iudeilor te-au apărat. bucură de Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum pe Elimas, pentru împotrivirea lui, l-ai orbit tot așa, pe proconsulul Sergius, pentru credința lui, l-ai creștinat. bucură de Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum în Perga, cuvântul Domnului, l-ai rostit tot așa, Învierea Domnului peste tot ai vestit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum în Lisra, iudei din Antiohia te-au lovit, tot așa cuvintele tale pe demoni ascuns și în idol i-a gonit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum în efes, în corinta lanții Domnului, i-ai mulțit tot așa cu nu ți ai agonisit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa acum în fața, lui Felix, Agripa, Festus, te-ai dezvinovățit, tot așa pe evrei de uciderea Domnului Iisus Hristos i-ai învinovățit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum pe Domnul în închisoare l-ai săvit tot așa o slujbă de cinste Domnul în cer ți-a pregătit. Bucură-te, Sfinte Apostole Pavel, fiindcă așa cum cunona de mucenic ai primit, tot așa între Apostol Domnul te-a cinstit.